اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بلبدت الشرعيه على اقسام بدت في الاعتقادي كانواع الشرك وبدته في القول كالاقوال كالاقوال الشركيه والاوراد المخترعات الشركيه وبدته في الفعل حضرت شیخ القران رحمہ اللہ د بدعت معنی لغوی وکړه او تقسیم د بدعت په اعتبار د معنی لغوی سره بیا د بدعت معنی اصطلاحي وکړه د دې څنګه تقسیم کای په بدعت شرعی کې بدعت الشرعی دی بدعت اصطلاحی ته وایي خو په بدعت کې حضرت شیخ دو قسمه تقسیم کړي یو تقسیم په بدعت کې کوي په اعتبار د ذات سره نو بدعت په اعتبار د ذات سره دا, دا په سلور قسمه باندې دي یو بدعت فل اعتقاد دي وذاهتی کوما دویم بدت فل اقوال لی درم بدت فل افال لی او سلورم بدت پ ترک دی دا سلور قسمه د بدات دی په اعتبار د ذات سره یو تقسیم بورست په بدت کې و کی بدت حقيقي او بدت وسبیتا بدت ازاپیتا اغه تقسیم په اعتبار د اصل سره دی دا غیالت وضاحت کو نو بدت په اعتبار د ذات سره په سلور قسمه دی یو بدت بالاعتقاد یعنی داسی عقیده ساتل نوې عقیده د ځان نه جوړول او اغه ته د دین ویل دا بدت بالاعتقاد دی لکه دا غی مثال شیخ ابراهیمه الله ذکر کړې ده ک انواع الشرك لکه دا شرک دا اقسام چې څومره دي نو دا بدعت بالاعتقاد دی شرک بالعلم شو شرک بالتسرب شو شرک بالعبادت شو شرک بالدعا شو دا د شرک اقسام دا ټول په بدعت بالاعتقاد کې دي زکه دا د ځان نه یو عقیده جوړه کړی ده أو باقيدة دن ورتوي نو دي تا بدت پل اعتقاد وي دا ذاننا يو عاقيدة جوڑو وال أو بياغي تا دن ويل نو دا بدل پل اعتقاد دي دوهم ده, دو ده بدت پل اقوال بدت پل قول یا بدت پل اقوال بدت پل قول أو بدت پل اقوال دا مطلب چه داسي يو قول قول یو نوې خبره کول چاغه د شریعت نه ثابت او ته ورته وې دین نوې نظریه قائمول نوې قول کول دا سی نوې قول چاغه د شریعت نه نه د کتاب نه ثابتي نه د سنت نه ثابتي نه د صحابه نه ثابتي اواغه قول ته ته دین وې نو دي ته ویلې کیږي بدعت په القول یا بدعت په اقوال ده دی مثال لکه اوراد مخترعا د زان نه ذکرو نه جوڑا د دیر ذکرو نه دی پیرانو ده زان نه جوڑ دی ده زان نه ذکرو نه اغا ذکرو نه شریعت نه دی ویدی شریعت نه اغا ثابت نه دی ده اقوالی جوڑ کردی نوی ذکرو نه د شریعت نه ثابت نه دی اووهی ور دین لکن آغی بزر تا مثال وی ما درودی تاج درودی تاج دا یو قسم درود خل کو جوڑ کرده ره او ریسته جوڑ کرده چه دگه درود پا شریعت کی ایس ثبوت نیشته درود خمونگ منو خمونگ اگه درود منو چه کم در شریعت نه ثابت ده قرآن وی لی ده دله پیغمبر په حدیثو کې ویلې ده وڅ دغه درود دا کوم چې د ځان نه جوړ شوي ده درود تاج دغه درود دا اورسته جوړ شوی ده او دین ورته وای او د شریعت نه دا ثابت نه ده نو دا د بدعت په اقسامو کې ده ته بدعت پهل قول وای بدعت پهل قول وای کبدعت په الاقوال وي درنه بدعت پهل پهل بدعت پیل, پیل دا مطلب چې سدا سينوي کارونه کول چې هغه کار د شریعت ته نا ثابت نه او دین ورته وي دي ته بدعت پلپل وای لکه افعال د مبتدعينو دعاب د سنت بهییت الاجتماعيه درشان دا دعاب د جنازه اله يسخات مروجہ ذکر بالجهر بهیت الاجتماعيه دا د افعال د مبتدعين په مړی پسی په اول اورس خیراتونه کول دریو روزی خیرات پسی کول په دریم اورس کول جمعی کول سلویختی کول کلیزه کول دا ټول د تاولې کېږي بدعت پیل یعنی د ځاننا یو نوې کار کول چې هغه شریعت نه ویلې داغي اجازه ممنت نه کړي شریعت او وې ورته دین ل دوی ته ویل کیږي بدعت پیل مثالی لکه افعال د مبتدعينو ابي دتيان شي کوم کارونه کوي دا ټول په بدعت پلپل کیږي سلورم دې بدعت پې ترک په دې ځان پوهه کوي بدعت پې ترک څه ته وایي بدعت ترک دې ته چې سنت, سنت, سنت, سنت پری خودل او دې پری خودو ته سړې دین وای سنت پری خودل د سنت پری خودل یو بس د سستۍ د وجنه د ناراستۍ د وجنه کنا یا د بيمارۍ د وجنه سړې طبيعت بس سنت ونه یا ناراستره سنت ونه یا مسروب دې چرتروان دې سنت ونه یا بیمار دې سنتونه کې یو کو دا سنت, سنت پرې خودل خو یو سنت طریقي پرې او دې پرې ته دا قاعده دین وای او سنت ته دین وای د سنتو پرې خودو ته سوای دي وای دې ته ویل کېږي بدعت پې تر زموږ په مشركه د دې ډیر زیات مثالونه دي دا وس جدید طبقه چې کم ده کنه دا پدی بدت کې اخترا سنت پری دی او دی پری خو دو ته سوئی نه دا وای دینداله مړ دغه دین نه دیندا ده لکه څه وستاستو ما تما کو کو ما زېریګم زېریګم سپونه سی کول ده سنت طریقه ده پس سپونه کی نزده نزده ودره دل جوخ جوخ ودره دل ده سنت طریقه ده سنت طریقه ده او حدیث میں بلو رسکتو ده سلسله صحیحه کی شیخ البانی و صَدَّ صد د اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ بتن ف جنتڅوک په سب کې خالی زګونه من من بند منصد د فور جاتن بن الله له بتن فجننا دله به الله باقیده په کور کې په جنت کې کور جوړی منصد د فر جاتن فروج بندې ک داسې خالی زګونه بند کې وس موږ دا سپونځ سید کول دا خو سنت طریقه دا خو خلکی پری او دی پری خودو ته سوی مقیده دین ورته وای نه نه وای دا نه نه د کولا و کولا ودره گئی دا صحیح دا طریقه دا بدت پیت تررک دی یو د نورم د ګړ مثالونه دي دا اقسام د بدت شوب اعتبار د چا سره ذات سره د دې هر حکم وای دا بدعت پل اعتقاد شری نو دا زینې پدې کې کوبر دی بدعت په اعتقاد زینې پدې کې کوبر دی او زینې کوپر نه ل ه کوبر ته قریب دی زینی عقيدي زيني بدعت بالاعتقاد خسره كبر لکه شرك بالعلم عقيده سره ساتي دا شرك په تصروف شرك په عبادت شرك په دعا او غيره دا عقيدي نو دا بدعت بدعت الاعتقاد او دا كبر دي او زيني بدعت په الاعتقاد د سه لري چې كوبر نه دي خو ګناي کبيره د اكبرل کبائر دي اكبرل کبائر اكبرل کبائر أكبر او هرچی بیدت پل فیل دے بیدت پل فیل بیدت پل دا, دا مخبت سووی بیدت پل اعتقاد نو بیدت پل اعتقاد کې کس سو کپر دے او څا عقائد دې چې هغه کوپر نه دي لکه ډېره عقائد دې د معتزله او سعه عقائد سعه عقائد یا دې د نورو فیرت زوال او سعه عقائد چې هغه سن دي کوپر نه دي خو زلالت ته گمراهی ده هکوپر نه دي بدت په عبادت چیرې په عبادت کې بدت بدت په عبادت کله هه په عبادتو کې بدات کول په مانځکې بدعت په دعا کې بدعت په ذکر کې بدعت دا ټول بدعت په عبادت دي او داغه په بدعت په پيل کې دارا زی نو دا کلها معصیت دا ټول سخت ګناه ده ګناي کبیره ده د دې حکمداري د دا بدعت په عبادت حکمداري په عبادتو کې بدعت کول مونځ په عبادت کې کول دعا عبادت ده په دعا کې بدعت کول ذکر عبادت ده په ذکر کې بدعت کول خیرات عبادت ده په خیراتونو صدقو کې بدعت کول دا کلها معصیت دا ټول سره معصیت دي سخت ګناه ده بدعت په عادت ده بدت عادت سړې په عام عادتو کې اے پری چل پیر چر زندگی کې عام عادات چي دي ډوړې خوړل شو و بس کل شو د دې عادتوي په عادتو کې سړې یو نو وېکار کوي خوشورت نه وي دین ورته نه وي نو د دې ترک اولادې زلالت نه لري گمراهي نه ده وتر کی سره اولاد مونږ دلته یو خبر ورکړو مونږ بیدت په عبادت چیرې کله ها دا معصیت د ټول معصیت ده سراسر معصیت ده ولي ودا ځکه چې پیغمبر دا طریقه دا ته چې کوم په بیدت په عبادت کې په عبادت کې چې ته کم بیدت کوي نو دا پیغمبر او صحابه اولی نه دا کړی یاخوبه نئی کړي د وجودا عدم حاجتنا چې دې ته به حاجت نو لکه ذکر بلجار جار پیغمبر ولي نه لري کړي ير سره وې دې ته په هغه وخت کې سنو حاجت نو دعا باندې سنت پیغمبر ولي نه لري کړي ير که سره دا وایي چې دې ته په هغه وخت کې حاجت نو اله اسخط پیغمبر ولي نه لري دې ته په هغه وخت کې به حاجت نو یو خدای جدا بدت فی عبادت دا پیغمبر وجنا کدی وجنا کدی تب یومانی موجودو الکہ پیغمبر دا تا چی را کمه طریقه که پا کی؟ پیغمبر با نی زکا صحابو با نی زکا چاوی تا با پتا نوه؟ سلورم یا با نی کلی دو دا تکاسل او د سستای سلور پینزم یا با نی کلی دو جی دا حق... کراحت نا چاوی با دا بد گنو زکی نکو سوشو پینزا او شپگم یا با نی کلی دو جی دا عدم مشروعیت نا زکا سوجو شپګ د پینځه ولني ټولبه د سلوره ولني ټول باطل دي ولي تدا نشوي لچ دې ته په سنو حاجت نو ځکه عبادت ته خو هر وخت حاجت دي جند عبادت ته ذکر بل حاجت ته په وخت کې حاجت ولې نو دعا ته جنن حاجت ته دعا باندې سنت ته په وخت نو الهی سحت مو رجته حاجت چه باغه وقت کی ورطس حاجت نو دویم که تداوی چه باغه وقت کی بمانع موجودو نو دا خبرم سینا دا زکا چه دین الله غالب کرده و دا پیغمبر په جون بالی دین غالب شوه و دا سی سمانع نو چه پیغمبر دا غیده و جنا دا طریقه نو کرده یا دا عبادتی نو کرده دا خبرم غلط دا د صحابه او د عمر رجل له په دور کې خوبه دین سمه غلبه کړی و به خو چا اثر نشو چوتوله مانع موجود نو سره رم کته چی یا پته نه یا تکاسل نو دا دواله خبره مونتفيدي د پیغمبر نو د صحابهونه سکو پیغمبر ته څنګه پته نه وا عبادت ته او پیغمبر ته لري پته عبادت ته او صحابهو ته لري پته نه ای دا سستی لا سوستيخو بطريق اولامون تفيدا داخو دا پیغمبر نا دا, دا, دا, دا تصور نا نو دا اخيره دو خبری ده یا نره کل دا وجه نا کراحت نا زكاوی بد گنو او یا اي نره کل دا وجه نا عدم چانا مشروعیت نا نو چه كره نره کل دا وجه نا کراحت یا دا عدم مشروعیت نا نو پتولگی نا چه بدت پل عبادت کُلھا معصیتن دا ټول معصیت ده زګه پیغمبر او صحابه نو نه کړې یا د کراحت توجنه یا د عدم مشروعیت توجنه نو چې پیغمبر یو کار د کراحت توجنه نه کوي چې دا کار خنه دي او ته کې نو دا بس یی کنه وای یا پیغمبر یو کار نه دا عدم مشروعیت توجنه او ته کې نو دا بس یی کنه وای پرې تاس کوشش دا بدت ستده بدت اقسام وی په اعتبار د ذات سره بدت په اعتقاد بدت القول بدت په الفیل بدت په تر او بدت په اعتقاد حکم مووی بدت په عبادت حکم مووی بدت په عبادت دی بدت په افعال افعال او اقوال د دواله پکراله بدت په افعال او اقوال دواله پکراله ځکه اقوال او افعال پکې او بل بدت په عادت چلا دا... د غیر ه وک مموئ چلا غیر ترک سړي اولادې به د دې لپاره وږوي چې بدت کل عبادت كله معصيتن دا ټول معصيت دې دا ولي نو دا غیر لپاره مونږ وږوي چې زه کنا پیغمبر نو کړي ولي نو کړي نو دا وږ مونږ وې چې یا به نو کړي دا و د ادم وجود د مانع نه یا به و چې عدم علم نه یا به نو کړي دا و چې د تکاسل نه یا یا به نو کړه د وچ د عدم مشروعیت نه نو دا اولی سلور خو مونتبه دي نو پته ولاګی د چره اخیری دوه وجدي چې نه رکړي یا خو دې وجنه چاوی بد ګنو نو چاوی بد ګنو ته نو د معصیت نشو یا یې نه رکړي د وجد عدم مشروعیت نه ځکه په شریعت کې جایز نه او ته کنه نو دا خو سري معصیت شو کنه پری خبرتیا سپوشي د کتاب تر سزې پوری فالبدته الشريعه و بدته الشريعه الاقسام انده په سو قسمونه دي بدتهن پله اعتقاد يو بدت پله اعتقاد دي كه انواع الشركي لکه انواع د شرك شو دا تول بدت پله اعتقاد دي و و بدتهن قول او بل بدت پله اقوال دي كه الاقوال الشركيه لکه اقوال شقیه شو والاوراد را او هغه ذکرونه شو چې د ځان نه جوړ شوي دي ا ش ک یا دي ځکه ما تسوی دا در تاج پرې کې شرک الپظم ش دی و بده تون پیل او بد بل بدت پیل پیل دی کا افعاال مکتين لکه کارونه د مبتینو شو ميلاد ميلاد پیل میلادي په میلالات کې په میلات کې چې دا کوم کارون کېږي دا بد پیل پیل دی.ول اوس. او عرصونه چیکیږي و هيله سلسله هيله او هيله تل اسقات و غيره دعا بعد سنت به هيئت الاجتماعييه ذکر بالجهر دا ټول بدعت فل فل فل له وبده بت ترک او بل بدعت بت ترک له كافعال كا السنت التي لك اغا کارونا اغا سنت کارونا توريكت تدينن چاغ پري خود له شوي دي دو وجی د تدین نه یعنی دی پرې خودو ته سوې دین وی دی ته بدد په ترکوي و ان تو او کچته یو سنت پرې خود له او کسلن دو وجی د سستۍ نه او دا او تضیقان پکار دی او تضیقان یا دو وجی د تنسیانه یعنی سړی ته وخت کمی کنه سنت په غټیم کې څه وما اشبه ذلك من الدواء النفسانيه يا ددي پشان نور دواء النفساني طبيعت خرابي بيماري يا ورت تاسه عذر پیشو ددي وجنه تنت پریخودلیشی نو پمعسیه دا گونادا قبدتو ندی بدت اگته وچه سنت پری دی او دا پری خودل می اسې سړې چې سنت پری دي کنه بيماري او سنت پری دي دی نو د سوچ د ماخه کار وکو یا سړې د سستۍ د وجه نه سنت پری دي دی نو د سوچ دا ماخه کار وکو هغه کې غزان ګناګار ګني یو سړې سنت پری دي او وای چې دا ماخه کار وکول دا پری خودل نو دا بدعت په ترک دی به وای و سوکونه ذکر کوي والبدۃ الاعتقادیہ بدت اعتقادی چرې باز وا کوفر و باز وا لسدب کوفرن باز په کی کوفر دی باز په کی کوپر نه ده لیکن ها اکبر من کلی کبیرۃ لیکن دا بیام لو یا گناہ اکبر من کل کبیرتن حت القتل والزنا تر دې چې د قتل او د زنا نم لو یا گناہ ده ليس فوقها الا الكفر چې دا, دا. دا پاستی بل گناہ نشته بلکې کوفر دی څوک دا ونه وی چې بدعت په الاعتقاد خیر دی هغه کوپر ته پکې مرسه او نور پکې کوه نه بدعت په الاعتقاد اکم چې پکې کوپر نم دي نو هغه د ټول ګناهونو نه لوی ګناه ده ګره والبدعه بالعباده او بدعت فی العباده چره و ان کان دونها اگر چ دا بدعت بل اعتقاد نخک ترے لیکن فعلها عصیان و زلان لكن کولی گناہ او زلال ده لاسی سیما اوه خصوصا کلا اذا صادمت سنت موکده چ کلا دا مقابل د سنت موکده راشی یو طرف ته سنت موکده دي او بل طرف ته تعق سنت په مقابله کې بدعت راشي نو لوې ګنا ده بدعت په عبادت عظیم لوې ګنا ده خو چې کله دا بدعت په عبادت د صفه مقابله کې راشي سنت موکده په مقابله کې راشي لکه چې زمت تاسو ته وایم پیغمبر علی السلام به د فرض مانزنه بعد لو تلو کورته موازبتی پکړه همیشګری پکړه ده چې پیغمبر علی السلام وکړتلو چې پکم ک کار باندې پیغمبر موازبته وکړي ته سوي سنت, سنت, سنت موکده دا. دا دعا بعد سنت چیر دا دعا بعد سنت به حییت الاجتماعيه دا خو اسم بدت خو بل طرف ته د سنت په مقابل کې راغلي دا ولی تا ټول عوامي شارک کړي دي اله کدی عوامو توایا تو وې دا هم سنت طریقه ده چې کورونو ته سنت الته وګي نو اغه سنت دې دی بدعت و جنہ یو دی بدعت و او دویم دیمدا چې دې بدعت و جنہ دې سنت امرې خو چکال چکال دا بدت دې سنت مو اقدا پس کرا واستو مقابل کرا واستو نو به خلوی ګنا ده بدت په عبادت اسم لوې ګنا ده خو چې کله خصوصا چې کله مقابل د چاره شي سنت دې مقابل د سنت رانه گئی و واما, وَأَمَّا البدعه في العاده او هرچ بدعت په عادت فليس في فيه لا اشيان ولا زلان نو داغی پا داغی پا دا غي په کولو کې ايسيانه ګمراهي نشته بل ترکوها اولى بلکې دا غي پري خد الاولادي والبدعه في العبادات او بدعه في عبادات بدنيو محضو کې كلها سيئه دا ټول ګناده لاول دا وسه وجیزه ذکر کړي لئن عدمه قول په الاول صدر الاول زكى عدم کې دل ددي په اولي پرړاي کې چې پیغمبر ندي کړو صحابو ندي کړی نو ليس دبنئی الا لعدم الحاجه اليه يا ددی وجنچدی او لوجود مانع عنه يا ددی وجنچدی مانع موجود او التنبه يا ددی وجنچ تنبه علم او عنه يا ددی وجنچ پاوی او لكراهته يا ددی وجنچ يا او عدم مشروعيته يا ددی وجنچ يا وئی والاولان منت피ان بالعبادات البدنیت المحضه دا اولي دوه کارونه مونت피لي په عبادت بدنيو محضه وي ولي ادمي حاجت چرته داسي کېدې شي چې یو عبادت ته دي sene حاجت نه دا څنګه عبادت ته چې حاجت ورته پاغه وخت نه و بیم دا دا د وجود دا مانع د منت피لي ولي ته پیغمبر په دور کې او د صحابه په دور کې دین غالب شو او عبادت ته استثنا مانع نه لأن الحاجة إلى الله تعالى في العبادات لا تنقطع زکه حاجت په عبادت د الله لا تنقطي دا حاجت نه ختميږي حاجت حاجتي عبادت تا مو محتاج يو او بعد ظهور الاسلام او پس د ظهور د اسلام نه او د غلبي د مسلمانانو نه او غلبتي او د غلبي د اهل د اسلام نه یعنی د غلبي د مسلمانانو لم يكن منها مانعو په روښه کې به سم نه موجود او لکه و موانع لکه حاجت ولکه مانع موجودو وخه با باندې نمونه څو لکه <سؤال> سم موجودو خو به شکل <سؤال> اسلام غالب شو به خص معنی نه او کذا او دغره عدم تنبه بها دا عدم تنبه چیر دویته پتن او صحابو اویت تکاسل انا منتفین اذن دا منتپری ازلای جواز زکه نه د جایز ایوزون نه چې دا غمان ایوزون ذالیکا چې غمان وکړشه د دې خبری بن نبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام چیرې پیغمبر ته د عبادت پته یا نعوذ بالله په پیغمبر کې سستی وا و جميع اصحاب او په ټول صحابو کې دا کار منتپری چې صحابو ته د دې د عبادت او ماته پته ولا کیدا یا په صحابو کې نعوذ بالله سوا دا منتپری فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا كَوْنُهَا بِدَتًا نو ارکل دا موانع نشته نشو مگر دا کار دیسه شه اول تچه دا كه دور كه دا دو. چه دا وله نا ما خلقه پو يکا کنا تچه ذکر بلجار كه او حلقه نجوڑه کرده دا. دا پیغمبر صحابو وله نا كو یا حاجت نو دیتا یا مانع موجودو نو د دې بوچ د ټول نو نو یې مولسه بهولینا کوله چې عبادت ته د ثواب کار دی لئنهم لم یترکو خصلته من خصال الخير صحابو خو د دین د نیکی یو کار هم نه لري پرې دی الا وقد بادرو الیها صحابه هغه کړی دی او د دې نیکی کارتي پاتي شوي هما لومیږي دا چې دا د نیکی کار نه دی دا بدعت دی ځکه خو صحابه و نه کوو فلم یبقى الا کون بدته مکروهتا غیر مشروعہ والبدۃ اخص من الفسق د دې زنه غرض د حضرت شیخ القران رحمه الله فرق ذکر کئ پمیند د بدت او د فسق کی دوستانو د بدت او د فسق پمینس کی فرق د او عام او د اخص دی پدې شان سره چې بدت خاص دی او فسق عام دی فسق هرې ګناه ته هرې ګنا بدت هم پیسق دی شراب سکلم پیسق دی د روانګانی بچان هم پیسق دی بد نظریکول هم پیسق دی غلا کول هم دی نوب پیسق عام دی او بدت خاص دی نو فرق د دوی په مېز کې د عام او د خاص دی څنګه چې د عام او د خاص په انسان سره خاص او هیوان دعام او د خاص فومینسکی فرق کینا د غشاند پیسه کو د پچا پمیزکی فرق <تصفيق> نو د چ یو طرف ته عام یو بل طرف ته اخسی د تاسو منطقيان وای چې داږي پمیزکی کم نسبتی <تصفيق> نسبت د عموم خصوص مطلق د اخس ته طرفا کلیه صادقگی نو کل بدت فسک ولا عکس هر بدت فسق له خو هر فسق بدعت نه ولي وسړې دغه ته دمامي وې فسق ده بدعت نه لري يو سړې شراب سکي فسق ده بدعت نه لري نو هر بدعت فسق ده او هر فسق بدعت نه ده بلکې بعضي فسق بدعت ده او بعضي فسق بدعتو لکه تصویر دي چې د اخص ته به کلیه صادقيږي او د اعم ته طرپ به دوه جزيه صادقيږي یو موجبه جز یو بلا سالبه جزيا نو كل بدت پس دا موجبه کلیه شوه د اخص ته او د دې بل طرپ دوه جزيه صادقي کا یو موجبه جز یو بلا سالبه جزيا بعضل پسق بدت و بعضل پسق ليس سبب بدت پوږ شيبي دی وی ولبدته اخص من البسقي بدت چره دا خاص دي د پسق نه فكل بدت پسق نو هر بدت پسق ده ولا عكسه خو عكسي کلی نشته ګوري ولا عكسه یعنی دا سنشي ویل چې كل پسق بدته هله کله كل بدت پسق د دې نشته اک سپیژنیک نا موضوع محمول کولو محمول نو داسې تنه شو ویل چې کل پستن بدت دان شو ویل بلکې بعضی پسق بدت ده او بعضی پسق بدت ده داره. فمن عمل معصيه نچاچو وکړ یو ګنا ماع اعتقاده سر د اعتقاد, اعتقاد ددنه چې انه غیر مشروع چې دا کار مشروع نه دی دا جایز نه ری زور ته ثواب نه وي ما دین ورته ما کار د ګنا دی حکومت نو فهیه پسوندا پیښته شرابی چې شراب سکینو دی ته دین وای د مامو والے چې د مامې وای دی غل غل غلا کوي نو دی ته دین وای هغه لا کوي دین ورته نه وای، جائز ورته نه وای، زال ګناګار ګړي نو دا فسق دی ته وای او بیدتی چې بدعت کوي نو څ ورته وای، دین او ثواب ورته وای. کچر ته ذکر بالجهر ولدا دا. ذکر بالجهر چې کوي په هيئت اجتماعي او دی وې چې نا زور ته ما، دین نه وې ما، تو کوې کنه د مامو ولدا مامي وې چې ته ده کوه. یو شې شونو خدې ورته سوی دین ورته سوی ثواب ورته سوی د دینی څورته وی دعا بعد سنت به حیثیت الاجتماعي د مبتدی نه ته تفوس وکا ودا کار دا ولی ودا ثواب کار دی ثواب ورته وی دین ورته وی او چې څوک نه کوي نو هغه ته دعا نه منیو دا نه منیو دا په جپیره دا وابیده نو د پیسه او د بدعت په فرق دا شو چپیسقم ده کار دی بدتم ده گناہکار دی خو پسق کی هغه کوون کی هغه ځان ته گناہگار وای او هغه خپل کار ته ثواب نه وای هغه ته کای خو وای ورته عقیده د اجراکار ده سره گناہ او مبتدیع بدت کای خدان ورته گناہگار نه کاری وای ورته شې دین او ثواب ورته وای نو بدت دی ته وای پرې پوښی اسینه چې د مامی وای ته یو یا اوس وळे سیګریټس کی توورته هغه دې بده تی روان دی دې تبیدت نه وي ته کړه سیګریټ والے نه ته پوښتو دا تخه کار کې هغه یار خنه بس خوبس سو ډم نه ته پوښتو کې دا تخه کار کې تخوا جا سره نه ته پوښتو دا ته چی سکي دا خو او استاد یې بس خنه دي موږ تم پتره خو مجبوري ده کړه نو دا دا دوی دا کارونه سن دي پسق دې ګنا خو بدهت نه ری او د مبتدین ته پوسوکه ودا الیسرات چې تا کېدا څنګه ودا خدین دی او ثواب دی په بده ته فسق باندې پوسوي ولا وخت شي وان اعمل بیا ما اعتقاد ینه مشروعه او کچرته د کاری که وو او عقیده دا و چې انه مشروعه چې او دا جائز دی دین دی شریعت ته فهي عباده نو داسه دي فکل محدثه نو هرغه نه و کار اذا عمل بیا بس ته زدا بید رسم او د بیدت په ميز کې فرق دی واخر